«Дівчинко!» – звернувся до зірки. Руди Бориско Кузьменко заіржав, мов кінь. «Це пані зірка, наша викладачка!» – випнув груди. «Дуже приємно, даруйте!» «Ви до кого?» «За викликом ремонтувати холодильник». З кухні вийшла дебела молодиця у білому халаті і фартусі на помітному череві. «Про вовка річ, а вовк настріч. Волами їхав? Чи носом шарика поперед себе котив?» – хаманула молодикові. «Мадам, ви жорстокі?» – молодик кинув косинця на зірку. «Мадами, це вони!» – жінка кивнула на зірку. «А ми – люди прості. Тебе на коли кликали? А ти коли припхався?» «Іди туди!» «Це хто?» – запитала слідча в кабінеті. «Посудниця Олійник Лідія Ільківна», – відповіла зірка. До їдальні зайшла літня жінка у крохмальному халаті, дієцестра. «А все, лідок, домовилася. Вони зраділи, як самошедчі. Присилатимуть машину щодня і забиратимуть». «Кого?» – перепитала лідок. Помий її. Накрилася твоя свиноферма мокрим рядном. Не слухала мене. Тепер начувайся. Заразу більше не розводитимеш. І звільнюся. Обличчя посудниці пішло червоними плямами. Вона заволала. Кого ти на моє місце знайдеш? Хто піде на ваші смердючі копійки? Шукаєш собі халепи, Валько? Ти її знайдеш. «Вона завжди люта, чи тільки не свята?» В'єдальній майстер обернувся до зірки. «Що означає люта?» – запитала Кулик у кабінеті. «У неї життя важке». «У неї одної?» – пробурмотіла Кулик. «Прошу, усе, що ви розповіли, викладіть на папері. З подробицями. Зараз можете вдома». Зірка пішла до виходу, обминаючи столи з купами тек. «А що ви можете сказати про шеф-кухаря-їдальні Губську Ольгу Олексіївну?» Наздогнало її запитання слідчої. «Симпатична жінка і готує смачно, всі кажуть. Ви вільні?» Коли зірка пішла, слідча припалила сигарету недопалком. Перемотала плівку диктофону, увімкнула запис. «Це хто?» «Посудниця Олійник Лідія Ільківна». Зупинила запис. Аж раптом зблідла. Схопилася за сумочку, Витрясла все на стіл. Хапливо зателефонувала. «Це я. Нормальний голос. Слухай, Ігоре. Як по батькові Ліду...» Щось мені сьогодні забило памороки. Ільківна, а вона нам обіцяла, що не працюватиме, бо нашої грошей їй вистачить. Ні, сама приїду. Слідша напорпала пігулку, запила, посиділа. Зірка йшла до виходу. Всім очистити коридор, всім у кабінети. Настріч бігло троє солдатів з автоматами а межи них – неголений дядько з руками за спиною. Отчистити коридор!» – гарикнуло над вухом. Конвой промчав на вихід, де вже тьмянів прочиненими дверима автозак. Зірка визирнула. До арештанта кинулася нетвереза жінка з розмазаною морквяною помадою, з перепаленим перманентом, на якому дивом трималася газова косиночка. «Мішутка!» – виразкнула жінка. Мішутку-хутку запакували до автозаку, клацнули броньованими дверима і дали газу. Жінка, лаючись, побігла слідом. Прошуміло і нема. Київська божественна весна гнала соки. Пливли небом кучерики хмарок, повівав вітерець, а ось і я, Хизувалася зелена памолодь на деревах, кущах, газонах. Люди їли пахкі чебуреки,